Izar, sortziko txikian eta sarmangarria ziradu nioan kantatzeko lehen puntua hause duzu. Krisia gainditzeko hainbat modu daude. Baina tamale zezta bat ere debalde. Sorrak eta krisia hor alde. Biak mantendu duez erorita gaude. Ha da bigarrena. nola ikusten duzu gaurko egoera. beltzola eta la horren arabera nire kasuan utzik dudan eskartera guztia ikusten dut eroritabera